صباحكم الله بالخير والعافية جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله Wallahu akbar Amma ba'ad <tuh> Beliau Membuka Pertemuan ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengucapkan dua kalima syahadah dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa kita berada di bagi hari dan kekuasaan semata-mata hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Ahmadullah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk bisa berjumpa dengan kalian. Di dalam ini adalah Dua Belas Dua Belas Dua Belas Dua Belas Dua Belas Dua Belas Dua Belas Dua Belas Dua pada daurah kali ini yaitu daurah Imam syafii yang ke-11. Wa as'alullaha jami'an at-tawfiq was-sadaad wal-qabul. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada antum sekalian taufiq dan berjalan di atas kebenaran serta amalan yang diterima di sisi Allah. Wa jazallahu khairan kul Mensaham, atau tersebab di dalam kebaikan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan bagi setiap yang memilih andil dalam terwujudnya kebaikan ini. Dan alhamdulillahillah taala yang mana علينا biaadai hadhihil fariyah min faraidillah fi bait min biautillahi maal jamaah. Kami memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa menunaikan kewajiban ini di salah satu dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah merupakan tiga kenikmatan. Ada ushulat di waktunya. Kita bisa menunaikan solat pada waktunya. Yang kedua. Ibadah tersebut dilakukan di masjid Haythu yunada laha Iaitu di tempat di mana azan dikumandangkan Washalitha an takuna ma'al jemaah Kemudian yang ketiga Kewajiban ini dilakukan secara berjamaah. Kullu wahidatin min hadihi ni'matun Tastahikku syukur Dan setiap dari tiga kenikmatan ini Kita berhak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Wahadihi salat, salat al-fajr lah fadail ma'roofah. Solat ini iaitu solat subuh memiliki keutamaan-keutamaan yang telah diketahui. Sahh at bila kala hadith nabawiyah telah sahih hadit-hadit tentang hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minha an man sallaha fi jama'a fak'an ma qamal laila kulla di antara keutamaan yang menerangkan tentang salat subuh bahawa barang siapa yang menerjakannya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah menegakkan ibadah semalam suntuk. Al-Thani wa minha anna man sallaha fahuwa fi zimmatillahi hatta yumsi ay, fi hifzihi wa himayatihi subhanahu wa ta'ala lah. Dan diantara keutamaan mengerjakan solat subuh secara berjamaah, bahawa barang siapa yang melakukannya maka dia senantiasa berada dalam pemeliharaan dan lindungan Allah Subhanahu hingga sore hari. Tiga salis akadar. Tiga sayyid subhanahu <tuh> wa. "An man hafaza 'alayha ma'a salat al-'asr" fahuwa ahlun an yuhafiz ala baqiyyatish sholawat wa maw'udun ila wajhi ta'ala yawmal qiyamah dan yang ketiga dari keutamaan mengerjakan salat subuh bahwa barang siapa yang senantiasa menjaga dan memelihara salat subuhnya demikian pula salat asarnya dan apabila dia menjaga keduanya maka tentu dia akan menjaga Solat-solat yang lainnya, maka dia termasuk di antara hamba yang telah dijanjikan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin di hadis jarir di Sahihin. Ruhia, ruhia Allah di al-Akhirah. Then Mqal. Jika tidak dapat, tidak dapat, tidak dapat, tidak dapat, tidak وقبل غروبها فافعلوا اي صلاه الفجر وصلاه العصر ذن telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari hadith Jarir bin Abdul Bajali dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika beliau menerangkan tentang Kawen mukminin yang mereka melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala pada Yom Qiyamah, lalu kemudian beliau mengatakan, apabila kalian mampu untuk kalian tidak terkalahkan untuk menghidupkan solat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari maka hendaknya kalian melakukan dan yang dimaksud kedua solat tersebut. هذا لصلاة سبه وصلاة العصر قال العلماء ذكره صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين بعد ذكره رؤية الله في الآخرة دليل أن المحافظ عليهما من أسباب الحصول على هذا النعيم العظيم وهو الرؤية ما فدسبت كان عليه فارع Bahwa disebutkannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kedua solat ini berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kaum muminin yang mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan akhirat maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa memelihara dan menjaga kedua solat memelihara dan menjaga kedua salat ini menjadi sebab di mana seorang hamba akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhiratnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Man sholla al-bardain dakhala al-jannah wal bardan huma al-fajr wal 'asr. Dan di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan barang siapa yang mengerjakan dua solat yang dikerjakan di waktu dingin al-barda'in maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang dimaksud al-barda'in di sini adalah solat subuh dan solat asar. Dan yang lainnya dari hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaannya. Dan kita juga setelah mengerjakan solat ini dalam keadaan kita telah melihat sebelumnya ada bahagian dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan diturunkannya curah hujan. وهذا المطر رحمه من الله ونعمه كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها ini <سؤال> merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa di dalam firman-Nya yang artinya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka untuk para hambanya pintu rahmat maka tidak ada yang mampu menahannya. Waktu Nabi SAW bersama as-Sahabahnya, meraat salat Fajar, setelah hujan. Dan pernah suatu ketika Nabi SAW mengerjakan solat subuh bersama dengan para sahabatnya di satu ketika pada saat setelah turunnya hujan. ثم قام فيهم خطيبا وتكلم معهم lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri berkhutbah dan beliau berbicara di hadapan para sahabatnya فأردت أن أقتدي بالنبي sallallahu alaihi wasallam في ذلك maka aku ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini dan aku ingin mengingatkan kepada kalian hadits yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut dan sekaligus kami juga hendak mengumumkan tentang dimulainya daurah ini dan di bukannya pelajaran-pelajaran. Ama al hadith, fāfi al sahiḥahin ay al Bukhari wa Muslim min hadithi Zaid bin Khalid al Juhani radhiyallahu anhu qal. Adapun hadith yang aku maksudkan adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid al Juhani radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata. Salla bina aw salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat alghadat ay alfajr fi alhudaybiyah ala athri sama'in min allayl ay mat'a suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama kami yaitu salat alghadhad <Fried> yang dimaksud adalah salat alfajr Setelah turunnya hujan di malam hari, ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة? Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari? قالوا الله ورسوله أعلم. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata, kata Allah azza wa jalla, "Acbah bi, min acbah min ibadhi mu'min bi, wakafir." Maka Nabi saw menerangkan bahawa Nabi saw beliau mengatakan bahawa di antara hamba ku di pagi hari ini ada yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir kepadaku. فَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِّ Maka barang siapa yang mengatakan telah diturunkan curah hujan kepada kami dengan keutamaan dan rahmat dari Allah SWT maka orang yang mengatakan demikian telah beriman kepada aku dan kafir terhadap bintang-bintang ومن قال مطرنا بنوء كذا والنوء النجم سمي نوءا لأنه ناء عنا بعيد ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بمؤمن بالكوكب وللو نبي صلى الله عليه وسلم عدكا bahawa barang siapa yang mengatakan diturunkannya curah hujan kepada kami karena nau yang dimaksud Nau adalah bintang, dia disebut Nau dari kata yang makna asalnya adalah jauh karena bintang itu Nain, artinya dia ba'id, jauh dari kita maka dia disebut Nau maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang Mengatakan diturunkannya curah hujan ini karena bintang ini bintang itu maka orang yang berkeyakinan demikian telah beriman kepada bintang dan telah kafir kepadaku pada Allah swt. Saya akan berbicara dengan anda dalam beberapa minit mengenai faedah dan masalah dalam hadis Dan saya akan membahas di hadapan kalian tentang beberapa faedah dan beberapa permasalahan di dalam hadis ini dan satu jam seluruhnya adalah menit-menit baik hayatu kulluha daqa'iq wa thawani mas'alah al, -mas al ula qauluna fi as sahihain huma al bukhari wa muslim permasalahan وهما اصحح كتب الحديث عند المسلمين. Permasalahan yang pertama, kami tadi menyebutkan Bahawa hadis ini disebutkan dalam dua kitab sahih. Yang dimaksud adalah Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Dan keduanya adalah kitab yang paling sahih yang dimiliki oleh kaum muslimin. Feyanbaghi 'ala al-muslimin 'amma wa tullab ilm khassa Wa Maka sepantasnya bagi kaum muslimin secara umum Demikian pula bagi para penuntut ilmu secara khusus Untuk memiliki perhatian yang fokus terhadap kedua kitab ini Dan memperbanyak untuk mengulang-ulangi dalam membacanya Wa'alla yushgalu anhumah dan jangan mereka itu terlalaikan dari membaca kedua kitab ini dengan beralih kepada kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab secara umum ataukah kitab-kitab yang berkaitan dengan zikir-zikir dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara hati. Dan apa yang diriwayatkan oleh al imam al-Bukhari dan al imam muslim Para ulama menyebutkannya dengan istilah Muttafaqun alaihi Maka ini adalah merupakan asal istilah Ketika para ulama mereka menyebutkan istilah Muttafaqun alaihi ini dan apabila ditemukan dari ucapan para ulama yang lain ketika mereka menyebut muttafaqun alai terkadang di antara mereka ada yang menggabungkan musnad al imam ahmad kepada dua kitab tersebut dan di antara mereka ada yang menggabungkan kitab atau kutubus sitah yang lainnya fa ini adalah merupakan istilah khusus yang ada padanya seperti yang ditulis oleh abul barakat beliau adalah kakek ibn taimiyah rahimahullah dalam kitabnya muntaqal akhbar Ama ame ulama, Feyolun muttahfakun aleih. Lima akrjeh Bukhari dan Muslim. Adapun sejarah umum para ulama, apabila mereka menyebutkan muttahfakun aleih, maka yang mereka maksudkan bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahuna soal, Mta ykunul hadis muttahfakun aleih. Maka di sini timbul sebuah pertanyaan, kapan hadis tersebut disebut dengan sebutan muttafaqun alaihi aljawab jika اتفق البخاري ومسلم على اخراج الحديث عن نفس الصحابي بمعنى متحد ولو اختلفت الالفاظ maka jawabannya apabila disebutkan muttafaqun alaihi itu berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan imam Muslim dalam Dua kitab sahihnya yang datang dari sahabat yang sama. Yang memiliki uh, kandungan hadis yang sama. Apakah lafadnya sama atau maknanya. Wadihun hadha. Kalian sudah jelas tentang hal ini. Amma idha Bukhari, مثalan, al Bukhari mathalal al hadis an Anas. Warawahu muslim an Abi Hurairah. Walau ittafaqa fil lafz wal-ma'na. فلا يقال Adapun jika sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari misalnya dari hadis Anas bin Malik atau dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah meskipun memiliki lafaz yang sama dan makna yang sama maka itu tidak disebut hadis muttafaq alayhi Nabaha ala dzalik 'adad min al-'ulama في في dan itu telah diingatkan oleh para ulama tentang perkara ini di antara mereka adalah Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya An-Nukat 'ala al-Salah wal dan istilah atau sebutan muttafaq 'alayhi ini adalah tingkat hadis yang paling sahih dan para ulama mereka telah menyebutkan urutan hadith-hadith yang sahih. Di antara mereka adalah al-hakim penulis kitab al-mustadrak. Di mana mereka menyebutkan urutan hadith-hadith yang sahih menjadi tujuh urutan. Tujuh tingkatan. عدوا معي اتفق المتفق عليه يعني pertama متفق عليه الثاني ما رواه البخاري وحده يعني kedua apa yang hanya diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari الثالث ما رواه مسلم يعني ketiga yang hanya diriwetkan oleh Imam Muslim الرابع ما كان صحيحا على شرط الشيخين yang keempat, apabila hadis tersebut Sahih berdasarkan syarat kedua uh, syekh tersebut, yaitu Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud uh, sebuah hadis itu berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, bahawa rantai sanad. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut seperti yang diruhiatkan oleh Bukhari dan Muslim. An yakun ala Bukhari. Kemudian yang kelima hadis tersebut sahih berdasarkan syarat al Imamul Bukhari. Akuid, ada tu musadis. Musadis al An yakuna al sahih ala, ala syarat Muslim. Kemudian yang keenam, antum sudah mengetahui, yaitu hadis tersebut sahih berdasarkan syarat muslim. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bahwa hadis tersebut sahih, namun tidak berdasarkan syarat dari salah satu dari kharij da muslim namun berdasarkan syarat yang lainnya Permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh Zaid bin Khalid bahawa Nabi SAW, alaihi salat memimpin kami dengan mengerjakan salatul ghadaah yang dimaksud adalah salat subuh wa ismul fajr akthar fil kitab was sunnah dan penyebutan salat subuh ini dengan penyebutan al-fajr itu paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al Mizlu ismi salatil isha sama seperti penyebutan salat isya. Wa qad tusamma al-atmah. Dan kadang-kadang salat isya juga disebut salat al-atmah. Walakinan Nabi S.A.W alaihi wasallam nahana an nuglab 'ala al-asma' asy-syar'iyyah, yani an nasta'khdim Lafaz al-Atma, Akhar, dan Lafaz al-Ghadat, dan kita akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa melarang kita untuk menggunakan nama-nama yang e, melampaui dari nama-nama yang sering disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah al seperti sebutan Salat al atamah atau Salat Subuh disebut dengan Salatul Qada. Lalu kita mendominasi penyebutan istilah tersebut dari istilah-istilah yang lebih dikenal dalam Al-Quran dan Al Sunnah. Wainkan yajuz am yutlqa al-fajr al-ghadat wa al-ashaa al-atamah. Meskipun dari sisi hukum diperbolehkan seseorang kadang menyebutkan solat al-fajr, solat subuh dengan sebutan al-qodah dan solat isya disebut dengan solat al-atamah. Takdum marga miraran hadis Al Irbad bin Sariyah lamaqal. Salla lana Rasulullah Sallam salat al Ghadat. Thummu wa'ghzna mu'ghzat beliga al Dan telah lalu pula bagi kalian hadis yang berasal dari Sahabat Al Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dimana beliau menyebutkan bahawa pernah satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami salatul Ghadah. Lalu kemudian beliau menyampaikan nasihat kepada kami. Qauluhul Hudaybiyah atau Hudaybiyah, bertakif atau bertajdid, makanan yang terkenal. Pada haji Mekah, dan penyebutan di dalam hadis ini al Hudaybiyah atau al Hudaybiyah, kedua-duanya diperbolehkan. Apakah dengan ditasjid Hudaibiyah Atau disebut tanpa tasjid Hudaibiyah Dan e, Hudaibiyah adalah merupakan Satu wilayah, satu tempat Yang letaknya berada dekat dari kota Makkah Yang itu dikenal di sana Ada satu peperangan yang disebut Perang Al-Hudaibiyah Wahia allatih tusammal yawm Ah, Shumaisi Nah dan ee, di masa ini al-hadiyah al tersebut disebut asy-sumaisi yang mana itu adalah merupakan jalur apabila seorang hendak memasuki Mekah dari jeddah wa qauluhu ala athri ya al sama' min al-layl ya'ni ala athri matar wa samma al sama'an Lainnya ia datang dari ilmu, dan itu adalah langit. Dan ucapan beliau, "Alaithri sama" khabat min al-lail, yang dimaksud di sini adalah uh, setelah turunnya hujan. Hujan itu uh, turun di malam hari, dan hujan disebut di dalam hadis ini dengan sebutan sama, Karena asal makna kata sama itu tinggi dari kata alulu asmu alulu sesuatu yang tinggi sehingga hujan itu disebut dengan sebutan sama artinya dari ketinggian li anna as-samaa'a tutlaq wa yuradu biha imma mutlaq alulu wa imma as-samaa'a as sebutan sama di dalam bahasa Arab itu terkadang yang dimaksud adalah sesuatu yang tinggi as-samaa artinya al-ulu sesuatu yang tinggi dan terkadang pula kata samaa yang dimaksud adalah langit yang ada di atas kita yang terdiri dari tujuh lapis langit tujuh tingkatan langit faqaulullahi ta'ala misalnya qaulullahi ta'ala aamintum man fis samaa' an yakhsifa bikum al-ard ay man huwa fil 'uluu 'aal 'ala khalqihi mustawin ala 'arsihih fawqa as-samawati as-sab' nah. seperti halnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala Aamintum amintum man fis-sama' apakah kalian merasa aman terhadap yang di ketinggian fis-sama' di sini yang dimaksud adalah fil-'ulu di ketinggian sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi maha tinggi di atas arsy di atas seluruh tujuh dari langit-langit tersebut yang menunjukkan tentang ketinggian Allahu Jalla wa Ala. Qauluhu <tutup> sallallahu alaihi wasallam ba'da salat hal tadruna madha qala rabbukum fihi al-mas'alah thalithah wa ar-rabi'ah haa mas'alah kamb fihi al lati allati taliha rabiah Wahyu uh, jawaz elqai kalimat للحاجة بعد الصلاوات مباشرة. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini, Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Atadruna madaqal Rabbukum. Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rabb uh, Beliau lupa ini permasalahan yang keberapa yang sudah uh, disebutkan? Apakah masalah ketiga atau masalah yang keempat? Yang jelas ini masalah yang berikutnya, bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkannya untuk menyampaikan sebuah kalimat atau sebuah nasihat langsung setelah solat wajib. Wain kana, Qad yikun hunaq man yati bi azkari, wunaq man yuqum yatumu bagha ma fatoh min salat. Meskipun di saat itu ada yang masih sedang melakukan rike-rike selepas solat atau misalnya ada yang masih berdiri untuk melanjutkan dan menyempurnakan solatnya Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan ada satu faedah di mana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah permasalahan ilmiah dengan metode soal jawab ada pertanyaan dan jawaban sebab ini termasuk di antara metode yang bermanfaat dan memudahkan untuk memahamkan orang-orang yang mendengarkannya dan juga merupakan metode yang baik di dalam mengajarkan ilmu wa sayati ma'akum fi kitab al-'ilm min sahih al-bukhari qawluhu rahimahullah dan akan datang nanti penjelasannya ketika kita akan membahas e, kitab ilm dari Sahih Al Imam Al Bukhari di mana Imam Al Bukhari rahimahullahu Taala menyebutkan satu bab di mana Imam menyampaikan permasalahan kepada para sahabatnya. Dalam bentuk ujian untuk menguji uh, para sahabatnya agar kemudian mereka mampu untuk memahaminya. Wa qawluhum, Allahu wa rasuluhu a'lam Ini masalah ukra, Qawluhum, Allahu wa rasuluhu a'lam Hakada kanu radiyallahu anhum Iza su'ilu amma lam ya'lamuhu min umurid din dan permasalahan yang berikutnya ucapan para sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lebih mengetahuinya demikianlah adab yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka ditanya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini wa kanu yaquluna dzalika 'indama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyan dan mereka mengucapkan kalimat ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka mengatakan Allahu a'lam fa nattabi'u hadiyahum radhiyallahu anhum maka kita hendaknya mengikuti bimbingan mereka radhiyallahu anhum qawluhu sallallahu alaihi wasallam al mas'alah raqam kam ma ta'ud ma taktubun yallah Masalah namshi mas'alatu al qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma dha qala rabbukum fihi ithbat sifati al-kalam lillahi ta'ala Kemudian permasalahan yang berikutnya, ketika Nabi saw mengatakan ماذا قال ربكم apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Rob kalian maka hadis ini menerangkan tentang ditetapkannya sifat al kalam bagi Allah subhanahu wa taala, bahawa Allah itu berbicara. فَاللَّهُ جَلَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ قَالَ وَيَقُولُ وَتَكَلَّمَ وَيُكَلِّمُ مَن شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ Maka Allah Subhanahu wa taala itu Allah telah berfirman, Allah telah berkata dan Allah akan mengucapkan dan Allahu Jalalau berbicara dengan siapapun yang Allah kehendaki dari para hamba-Nya. Kamaqala ta'ala wa kallama Musa taklima. Sebagaimana halnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan Allah Azza wa Jal berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ممن كلم الله ورفع بعضهم درجات demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya itulah para rasul yang kami memuliakan sebagian mereka kami memutamakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain di mereka ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dan berbicara dengannya secara langsung dan Allah Jalalahu Alaih mengangkat derajat-derajat mereka. Fajamiul Ambiyah wal Rasul yusbetun kalam Allah Azza wa Jalla. Wahai juga muktabal al-ghal al-sahihih, lana al-kalam sifat kamil, wibha yaqoon al-wahi wal-amru wal-nahi. Dan seluruh para Nabi dan Rasul mereka menetapkan sifat. Al-Kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sejalan dengan akal sehat seseorang di mana kemampuan Allah Jalla wa'ala Dalam berbicara dan berdialog Ini menunjukkan uh, sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan sifat Al-Kalam bagi Allah Allah Azza wa Jalla berfirman Allah Jalla wa'ala memerintahkan dan melarang dan termasuk di antara kalam Allah, khirman Allah SWT adalah kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada para Rasulnya, para Nabi dan Rasulnya. Dan termasuk di antara kalam Allah, khatimatul kutub wal muhaiminu alaiha. Dan di antara firman Allah subhanahu wa taala adalah Al Quranul Karim yang ada di hadapan kita dan Al Quran adalah penutup kitab-kitab yang lain dan yang menghapus hukum-hukum dari apa yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Seme'ahu Jibril min Allah, waseme'ahu al Nabi sallallahu alaihi wasallam min Jibril, waseme'ahu Sahabatu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahufuzah fi sudurin nas, وكتب في صحفهم Al-Quranul Karim ini datang dari Jibril di mana Jibril mendengarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya dari Jibril Lalu kemudian para sahabat mereka mendengarkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Al-Quranul Karim ini dijaga dan dihafal di dalam dada dada manusia dan demikian pula Al-Quranul Karim inilah yang ditulis di dalam kitab-kitab dan yang dilantunkan melalui lisan-lisan kita ambil ini. Antum, minum. Fayabu على المسلم والمسلمة أن يعتقد أن هذا القرآن كلام الله عز وجل maka wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk meyakini bahwa Al Quran adalah merupakan firman Allah عز وجل. Dan bahwa Al Quran bukanlah mahluk wa an yahdhar min alladhina yukaththibuna bi ayati Allahi fayaz'umuna anna maka hendaknya kita berhati-hati dari mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk wa hum mawjudun ila al-yawm min ahd al-Imam Ahmad wa man ma'ahu dan mereka itu masih ada hingga sekarang dari semenjak masa al Ahmad rahimahullah dan yang bersama beliau dari kalangan para imam hingga saat ini. Qauluhu madza qala rabbukum laila dalil 'ala anna hadha al-kalam qalahu Allah fi tilka Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian di malam hari, ini adalah merupakan dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Allah azza wa jalla berbicara dengan Kalimat tersebut di malam hari tersebut. Taib. Al-masalah yang dilihat, ma jaa min al-hadith muzafan ilah Allah. Yuqal lahul hadithul qudsi wal hadithul ilahin. Kemudian permasalahan yang berikutnya bahawa hadith apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah berfirman. Allah berkata demikian maka itu disebut hadith qudsi atau hadith ilahi. Fa al-ahadith Maka hadis qudsi itu termasuk bahagian dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di mana Nabi SAW alaihi meriwayatkannya dari rabb dari Allah Jalla wa'ala. كما في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا Sebagaimana yang diraikan oleh Imam Muslim, rahimahullah Taala dalam Sahihnya dari Hadith Abu Dhar Al Ghifari, radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Allah Azza Jalal berfirman: Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan keboleman atas diriku dan aku telah menjadikan hal itu menjadi perkara yang diharamkan di antara kalian maka janganlah kalian saling menzalimi fal farq al qur'an wa hadis al qudsi inma huwa fi al tahaddi bihi wa fi al ta'abbud bi tilawatihi fi maka perbedaan antara al qur'anul karim demikian pula antara al qur'anul karim dengan hadis qudsi itu hanya dalam hal pemberitaannya bahwa hadis qudsi itu berita yang datang dari nabi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kaitannya dalam hal beribadah seseorang tidak diperbolehkan membaca hadis qudsi sebagai pengganti dari apa yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala masalah yang teliha qaulullah azza wa jal fi hadis asbah min ibadin mu'minun bi wa kafir al-'ubudiyyah التي تضاف إلى الله عز وجل هنا هناك عبودية عامة جميع الخلق إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد وهناك العبودية وهذه العبودية العامة بمعنى الروبوبية أن الكل مملوك مقهور تحت حكم الله ومملوك لله والذي يتصرف به هو الله وهناك العبودية الخاصة وهي التي بمعنى التأله والتعبد فهذه خاصة بعباد الله المؤمنين الموحدين كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين نعم Ya, apa yang disebutkan di dalam hadis ini asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir bahwa di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku ada pula yang kafir di sini disebutkan min ibadi dari hamba-hambaku penghambaan itu ada penghambaan yang bersifat umum siapapun dari hamba Allah itu termasuk di dalamnya seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa In kullu manfi samawi wa manfi al ardi illa aturrahmani abden. Bahawa tidaklah setiap apa yang ada di langit dan di bumi ini, melainkan mereka seluruhnya menghadap Allah Subhanahuwataala sebagai hamba. Jadi yang dimaksud di sini hamba secara umum siapa saja dari makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahuwataala. Ada pula, ada pula yang disebut dengan penghambaan secara khusus yaitu mereka yang menghambakan diri-nya di hadapan Allah dengan melakukan ibadah dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa inna ibadi laysa lakalaihim sultanan illa manittaba'aka minal mursalin ya, manittab minal ghaawin manittaba'aka sesungguhnya hamba-hambaku mereka engkau wahai iblis tidak akan mampu menguasai mereka engkau tidak mampu menggoda mereka kecuali yang mengikutimu dari orang-orang yang melakukan penyimpangan maka yang dimaksud ibadi di sini hamba-hambaku yaitu penghambaan yang bersifat khusus yang menghambakan diri yang melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala <tuh> wa qad fassara fi hadzal haditsi ma'nal iman bihi wa ma'nal kufr bihi huna dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna beriman kepada Allah dan makna kafir kepada Allah di dalam hadis ini. Fal bil kufri al kufru al Yang dimaksud kekafiran di dalam hadis ini adalah kufur asgar, kufur yang kecil. Allazi la yukhrij an millati Islam wa in kana dhanban adhiman. Ya, yang dimaksud adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Meskipun ini termasuk di antara dosa besar Antum anna fil ya akbar wa Kalian telah mengetahui bahawa dalil-dalil syar'i itu terkadang menyebutkan tentang kufur akbar Dan ada pula kufur asgar Wahunaka syirkun akbar wa syirkun asgar Wah, nah, kanifak yang lebih besar dan kanifak yang lebih kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. di sana ada yang disebut syirik akbar, ada pula yang disebut syirik asgar, ada pula yang disebut dengan kemunafikan atau kanifak akbar dan ada pula kanifak asgar kemunafikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengapa disebut bahwa ini termasuk bagian dari kufus, kufur asgar? Hal ini disebabkan karena mereka meyakini bintang tersebut sebagai sebab turunnya hujan, sehingga mereka menjadikan sesuatu sebagai sebab yang syariat tidak menetapkan itu sebagai sebab amma iza a'taqada anna an jika mereka meyakini bahwa hujan itulah yang menciptakan, huja, apa? Itulah yang menciptakan hujan apa bintang itulah yang menciptakan hujan bintang itulah yang mewujudkan hujan maka jika seseorang berkeyakinan dengan keyakinan tersebut, maka ini termasuk kufur akbar yang mengeluarkan orang yang meyakininya dari Islam. Namun bukan itu yang dimaksud di dalam hadis ini, dan mereka dahulu di masa jahiliyah juga tidak berkeyakinan demikian. وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أنَّ هَذَا الْفِعْلِ مِنْ أَفْعَالِ أَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ سَيَبْقَى فِي أُمَّتِهِ مَنْ يَفْعَلُهُ لِلْأَسَب dan telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu akan ada di kalangan umat ini yang masih melakukannya. Faqala fil hadis muhadhdiran lana arba'un fi ummati la yatrukunahunna. Ai yujad min hadhihi al-ummah man yabqa ala hadhihi al-khaslah wal-'ada al-jahiliyah fa ja'alahum min ummatihi fa dalla 'ala annahum lam yakfur kufran akbar fa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam haditsnya ada empat perkara dari kalangan umatku ini mereka tidak meninggalkannya dan ini adalah merupakan perkara jahiliyah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu dan di dalam haditsnya disebutkan min ummati dari umatku, ya, yang dimaksud di sini adalah umat, yaitu kaum Muslimin. Ini menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan tersebut yang ada di kalangan jahiliyah yang mereka masih melakukannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyebut mereka bahagian dari umat Rasulullah, yang menunjukkan bahwa mereka tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Ma hadhihi al-arba' ah. apa empat perkara yang disebutkan dalam hadis ini? Wajib atta'ni fil ansab. Yang pertama mencela nasab. Fi ansabil nas. 2. Al fakhru bil ahsab. Yang kedua berbangga dengan keturunan yang dari dari uh, bapak kakek-kakeknya itu berbangga dengan keturunannya. Yatafakharu alal nas binasbihi wa a'mal ajdadihi wa injazihi. Naam. Jadi dia berbangga dengan uh, nasab atau keturunan yang datang dari orang tuanya, berbangga dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tuanya dahulu. Al al bin -nujum. Kemudian yang ketiga termasuk di antara perkara jahiliyah meyakini turunnya hujan dengan sebab bintang. Kemudian yang keempat adalah meratapi Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang meyakini bahawa hujan memiliki, bahawa bintang memiliki pengaruh, turunnya hujan. Dan bintang itu tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap kejadian-kejadian yang ada. Fafi hadha tahrimu tajim aydah. Maka eh, dalam hadis ini menunjukkan diharamkannya menggunakan ilmu tanjim. Ilmu eh, yang kaitannya dengan perbintangan. Huwa tajim, Apa yang dimaksud ilmu tanjim? Al-muharram. Yang diharamkan. Al-istidlal ala al-hawadith al-ardiyya al-latih satakunu fil-ard bi-ahwalin nujumi fil-samah. Jadi yang dimaksud ilmu perbintangan yang diharamkan adalah dia menjadikan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini dengan melihat kondisi bintang-bintang yang ada di langit. Allah Taala dha'ala dha'ala thalatha lil-nujum fi'l-Quran. Allah SWT menyebutkan tiga fa'idah, tiga manfaat bintang di dalam Al-Quran Al-Kerim. Al-ula anna hazina lil-samah. Yang pertama bahwa bintang itu perhiasan langit. Yang kedua bahwa bintang itu digunakan untuk melempar para syaitan. As-salis annaha alamat yuhtada biha ayy ath-turuqat. An-nas kanu ya'rifuna al-qiblah wa ath-turuq wa ash-shamal wa al-janub wa ash-sharq wa al-gharb min an-nujum wa hadha yusamma 'ilm an-nujum fi at-taysir. Fikta syir Kemudian yang ketiga Dari manfaat bintang itu Dijadikan sebagai tanda-tanda Untuk mengetahui arah-arah Dan jalan-jalan, letak-letak Seperti mereka menjadikan Dengan melihat kondisi bintang Mereka bisa mengetahui Di mana arah kiblat Dan mereka bisa mengetahui jalur-jalur Di mana mereka akan menuju Dan berjalan Mereka bisa mengetahui mana arah utara Selatan Timur, Barat Maka dengan melihat bintang tersebut Mereka bisa melihat arah Ini disebut ilmu Perbintangan yang disebut ilmu Tasyir, jadi mereka Mempelajari ilmu tersebut untuk Mengetahui arah Qala al-imam Al-tabihi al-jalil Qatadatu ibn da'ama Faman arada finnujum Gaira hadihi salat Fakad ada'a hazahu min alakhirah wa takallafa ma la maka disebutkan oleh uh, seorang imam yang mulia dari kalangan tabi'in yang bernama qatadah bin diadah as-sadusi Rahimahullah taala kata beliau barang siapa yang mempelajari bintang-bintang bukan untuk tiga hal ini maka sungguh dia telah menyia bahagiannya di akhirah dan dia memaksakan diri untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Karena itu, al-khulāṣatuhu fi hada, an-nakufur al-madkūruna, kufur asghar, jika kana yātqid an-nujum sababul nuzul al-mutar, maka kesimpulannya bahwa yang dimaksud kekafiran di sini adalah kufur asghar. Kufur asgar apabila seseorang meyakini bahawa bintang itu menjadi sebab turunnya hujan. Lihatlah Allah Azza wa Jalla, tidak menjagalah sebabnya, la shar'ah walatubaa. Sebab Allah Subhanahu wa Taala tidaklah menjadikan bintang itu sebagai sebab, baik secara syar'i demikian pula secara hukum kauni. Wahadhi min almasa'il khalafa fiha Nabiu sallallahu alaihi sallam ahla aljahiliyyah dan ini termasuk di antara perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihhi kaum jahiliyah. Waqad jama'a al-imam al-'alim al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah 120 mi mas'alah min mas al-masail al-jahiliyah allati khalafa fiha nabi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Dan telah dikumpulkan dalam sebuah kitab oleh al imam al-alim, al mujaddid yaitu Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau telah mengumpulkan lebih dari 120 permasalahan yang itu dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Faqra'uha waqra'u syuruhah ahlil ilmal mawthuqin alaiha litastafidu wa tahtharu maka hendaknya kalian membacanya dan kalian membaca penjelasan-penjelasan para ulama' yang terpercaya agar kemudian kalian bisa mengambil faedah darinya. Hada majlisun wa muqaddima dhakarna fihi thalathat umur, fadl salat al-fajr, aqabla dhalik i'lan ibtidaat dawrah, thumma fadl salat al-fajr, thumma ta'liq ala hadhal hadith al yang nasabai akan يكون ايضا عقب المطر maka ini yang saya sebutkan kepada antum sekalian tiga perkara yang pertama ini adalah pengumuman untuk dibukanya dan dimulainya daurah ini lalu kemudian yang kedua tentang keutamaan salat al-fajr kemudian yang ketiga syaikh tadi الثالث الثالث هذا الحديث الثاني فجر فواائده فضائله اي النقطه المدهن الثالثه adalah penjelasan tentang hadis ini faida faedahnya والان نبدا درسنا في كتاب kitab من صحيح البخاري نكتفي بهذا القدر ان شاء الله والحصه القادمه معكم مع الشيخ رزق ان شاء الله الساعه 9 ما أدري ما طيب بارك الله فيكم لا أريد أن أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونبدأ الدرس في الحصة في الضحى إن شاء الله بعد العشرة من الساعة درسنا أو الشيخ أبو سامة درس متى درس متى ما. إن شاء الله سيعلنون الشباب إن شاء الله يعلنون ya jadi insyaallah taala akan dimulai nanti pelajaran oleh syaikh ruzey qabli al syaikh ruzey indahu darsu ma'akum thumma al abi usama thumma ana ila adh-dhuhr inshaallah ba'da barakallahu fiikum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdihi wa rasulih Muhammad